Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Hola a totes, benvingudes a aquest primer acte de celebració del 20è aniversari de, de Justa Revolta. Estem una mica nervioses perquè de fet no estava previst que féssim un programa en directe i bueno, havíem pensat que seria com un acte una mica més íntim. Per tant, si diem alguna cosa que bueno, no sé, que està fora de lloc o, o veieu que tardem ho deixem o algo, és els nervis. ¿vale? i ara així com ho he fet per tancar el gel això, i estar més tranqui. Eh, doncs res, estem molt emocionades d'estar de, de acompanyades de, de cares conegudes, d'estimades de, i de companyes i, i companys que, que, que han participat de i que són referents per nosaltres. Avui aquí podria estar asseguda qualsevol de, de les companyes que, que estan per aquí davant, eh, però ens ha tocat a nosaltres, així que ho farem eh, el millor que, que sabem i que podrem. I, I res com, com sabeu, eh, Justa Revolta és un col·lectiu d'acció política, d'acció política feminista i anticapitalista. Participem del Moviment Popular de, de Sabadell i, i per tant doncs, participem doncs, amb les companyes de, del Casal, de, de la cos, de RAN i d'Endavant, I per tant, doncs, eh, estem integrades doncs, en l'esquerra independentista local amb la que compartim doncs, marc ideològic i, i projecte polític. Eh, i és per això també que, que volíem fer aquest primer acte aquí a, a casa, al, al, Casal, al Casal Independentista i Popular de Sabadell, perquè, per, perquè és on ens reunim i, i perquè és doncs, la nostra llar feminista i també doncs, perquè creiem que és un dels espais que més ha vist com l'evolució de, del nostre col·lectiu i de, i de la lluita feminista doncs, a, a la ciutat. De fet Va ser com es miraren millor les companyes que van estar als inicis, Va ser el casal a, a, a l'antic casal del carrer les Paus, on es va començar doncs, a, a parir el que actualment és, és justa revolta. No? Eh, vam néixer el 2003 en un context doncs, que, en el que el feminisme no era mainstream, el feminisme no estava de moda ni molt menys el feminisme que, que nosaltres defensem, el feminisme de classe. Eh, però però bé vam néixer amb, amb l'objectiu de també en un context en què les organitzacions estaven molt masculinizades i, i, i, i això, on no teníem doncs, un discurs feminista doncs, integrat. Doncs, just va néixer doncs, amb l'objectiu de revolucionar consciències i de transformar doncs, una mica el moviment des de dins i també doncs, cap en fora. En tots aquests anys, en aquests vint anys hem aconseguit doncs moltes coses i, i avui venim també a parlar d'això, de, d això, de a celebrar doncs les, les victòries perquè a vegades costa celebrar les victòries i, i com reconèixer tota la feina que, de formigueta que hem fet eh, entre totes. i, i, i bé potser eh, doncs hem, hem, no hem aconseguit tot, tot el que volíem però sí que hem aconseguit doncs, feminitzar el moviment, hem aconseguit doncs, incorporar la perspectiva feminista en, en, en les nostres lluites i, en, en, el nostre, bueno, i en, el, en la quotidianitat potser més propera. hem, hem hem liderat lluites o hem participat de lluites a les cases, als carrers i també a les institucions, des de les escoles fins a l'Ajuntament, com després també parlarem, ja que tenim aquí la Míriam i la Glòria, que van ser regidores a l'Ajuntament i militants de Justa Revolta. i i bé, una, una, la bona notícia, encara que no haguem aconseguit posar de moda el, el feminisme que nosaltres defensem, és que sí que ens hem aconseguit doncs, fer més visibles, les feministes ara són més visibles que, que mai, i també les nostres reivindicacions són més tangibles i, i més reals, i potser també eh, més incòmodes, no? i és per això també que, que hem pagat doncs, un preu bastant alt a través doncs, de, de la repressió i de la criminalització de, del moviment feminista com hem vist, doncs, i segurament parlarem a la taula al llarg d'aquests anys, i recentment doncs, amb les companyes de, de Manresa, causades en el cas de d'ahir amb totes, o, o amb les companyes de Sant Cugat de, de, de 8.000 motius, o, o diversos casos també al País Valencià, on, on hem patit la, la repressió també, eh, perquè estem al punt de mira de, de, de l'extrema dreta també i de tot el discurs doncs, reaccionari Eh, que, que fa doncs, que, que patim doncs, a, a, com deia aquest, aquesta criminalització i aquesta repressió. Però bueno, aquí seguim, avui som aquí algunes de les que hem format part del col·lectiu des dels inicis i, i fins a l'actualitat. A la taula tenim a l'Elisenda i a la Sílvia, que, que són dues de les companyes que van iniciar el col·lectiu també fora de la taula, per les cadires i altres companyes que també van estar des dels inicis, la Maria i, i, i altres companyes. I, I També tenim a la Glòria i a la Mireia i a la Míriam, que, que van estar durant bastants anys també al col·lectiu. La Miriam també va estar grans inicis. I, I bé jo sóc la Laura i també eh, amb altres companyes com doncs, la Raquel, l'Alba, la Marga, la Mar i un llarg etc. l'ranxa no ho he de ser ningú. Però, doncs, intentem, intentem seguir mantenint eh, viu el, el col·lectiu després de tots aquests anys. Després d'aquesta prèvia, com per posar en context i dir-vos que això és el tret de sortir només d'una campanya anual de tot un any que el, que el preveiem i el volem ple de formacions, actes i, i, i xerrades i, i festes feministes. Doncs eh, estem aquí per, per parlar dels orígens no? de, de justa, per tant, a eh, Elisenda i, i Sílvia, si ens voleu explicar una mica com, com es crea el col·lectiu, quins objectius teníeu i, i també la primera, els primers anys no? d'activitat de justa. Bon dia. Um, el col·lectiu sorgeix de la confluència de dos espais, o sigui, per una banda hi havia el casal Can Capablanca, que estàvem al carrer Les Paus, en una casa de dos pisos, i de casal sortien diferents comissions, no? de medi ambient, de diferents temàtiques, i una de les comissions era antipatriarcal, llavors per altra banda, Bueno, hi havia també l'Assemblea de Joves de Sabadell que en un moment donat entra com una fornada bastant gran de noies joves, no? dones joves, que realment no recordo si hi havia una comissió de, de feminismes o de dones, sinó que sí que és veritat que en un moment donat tant dones del casal com dones de l'Assemblea de Joves creiem que, que ens hem d'unir, no? perquè realment, pues, segurament pues, potser per una necessitat també orgànica, una necessitat militant no? de sentir-nos que necessitem fer el nostre espai per estar com més, més presents de manera transversal o de manera més, més sectorial no? en, en, en la lluita. Mm. Tenim més força no? de dir, bueno, anem, sí. som dos espais que estem treballant en, aquest, no? en tot el tema de l antipatriarcal en aquell moment doncs anem a unir forces i, i tindrem, tindrem més pes. Clar, sobretot a l'inici el que fem és, és trobar-nos molt, ens trobem molt al casal Can Capablanca, ens trobem al Planeta Miret, que és on ens reuníem les dones de, de l'Assemblea de Joves, ens reunim a Can Barba, a, a Durani, a Durani Sorts, el local que tenia també l'Assemblea de Joves i d'on sorgeix també Radiodrama. Eh, i, I sobretot ens basem moltíssim en conèixer, en, en plantejar com... Ara coses que, que ens semblen com molt clares però que al principi quan, quan començava, sobretot també sabent i venint de referents feministes que estaven més institucionalitzats, que ens a que ens semblaven més llunyans, eh, creiem que necessitem com crear alguna cosa, no, generar debat, doncs sobretot debats sobre si érem no, antipatriarcals, si, si antisexistes, eh, les assemblees mixtes, no mixtes, el treball sexual, no, posicionaments que segurament <coughs> encara ara hi ha molts debats, però que en aquell inici era com de, bueno, sembla que no és tan fàcil no, fer un, com un col·lectiu feminista. Sí, um, sí que ens, ens basem molt en l'experiència, és a dir, nosaltres no són pioneres de res, no? hi, ha, hi ha gent que, que ja ha estat treballant temes de feministes, i feminisme i sobretot al Vallès, tenim molta referència a l'inici de, de les dones del SAC, mm, de que, ens, sí, que ens guien una miqueta, sobretot en temes de com iniciar, no? o de quins debats elles havien tingut, ah, ens vinculem també bastant amb Iterna, sobretot per un tema bueno, de formacions també, no? d'autodefensa mm -hmm. i, i també de debats interns sí. així bastant potents, mm. També hi havia les dones de Torreguitart, sí. que també tenim molt contacte al principi. I llavors ja ens anem més... Clar, a... llavors Ens vinculem bastant més amb, amb, amb col·lectius de Barcelona, que van molt vinculats també a, a, a col·lectius no, de l'esquerra independentista, I inclús s'acaben com conformant en plataformes, no, la, la PRA, eh, de, que, que hi ha com una amalgama de, de col·lectius, ja, vinculats a l'esquerra INDEP, però també vinculats al moviment anarquista, i, i, i iniciem a participar. comencem a participar-hi, inclús organitzem conjuntament manifestacions del 8 de març, però sempre ens queda com la remol aquesta no, de, hòstia, som més vellers que Barcelona, no? és com, com que necessitàvem arrelar-nos no, a territori. I llavors també esmentar que comencen pues, també les dones de Cardedeu, no? amb les que hi ha com un especial vincle i un carinyo a Donat de Cardedeu. Sí. Cau, de de Tarragona. Cau de Llunes de Tarragona. I una miqueta com més... Ens... Creem aliances no? sí. més amb, amb alguns col·lectius concrets i, i també es crea l'MPS o sigui, a nivell de Sabadell, començar a participar més activament de l'MPS. Clar, és la, la sensació, nosaltres no, ens han fet fer com un exercici, jo almenys estic bastant desvinculada ara també del moviment, ens fan fer un exercici molt guai, no? les companyes d'ara de, de la retrospectiva aquesta històrica, que és heavy, no? han passat 20 anys, i realment eh, penses això no? de, bueno, vam iniciar cosetes, eh, ens deixarem moltes coses a explicar, jo crec, jo crec que això és com una presentació de la campanya que estan organitzant, que és, que és molt guai, però sí que és veritat que te n'adones d'això, no? sobretot que eh, ara més que mai doncs, aquests col·lectius són com molt importants, ho, havia, ho han sigut sempre, no? I, i, i no sé, potser el, el discurs eh, segueix sent molt vigent en moltes coses que, que després la Mireia parlarà, que, bueno, coses que ens han anat, ens han anat com calant, no? i és el que deia també molt important la, la Laura, no? De fent canvis sobretot, no? canvis a casa, canvis a la feina, canvis a... Bueno, ens hem donat que la reflexió aquesta que vam iniciar i, i després, no sé, tindríem com mil anècdotes per parlar, no? Eh, vam fer unes obres de teatre, molt xules, no? De l'estet de teatre, que va ser com la manera de visibilitzar-nos a, a diferents llocs, no? A Sant Cugat, a, aquí a Sabadell també vam fer coses. El primer acte que vam fer va ser la castanyada, que el l'Ema sí. era... Dona de ningú treurà les castanyes del foc. Clar, sí. I, vam, I allà es va decidir el nom de justes va penjar un cartell i tothom feia propostes i després la més sí. votada va ser Justa Rebalta. Sí. I hi havia propostes divertides. L'any següent ens vam embrancar amb un concert bastant gros de les BKC, unes noies de, de Madrid que vam portar aquí, van anar a Can Barba, va haver-hi molt debat també entre la BMPS perquè ens costaven molta pasta i i necessitàvem que ens paguessin entrada la gent que volia que entres bueno, coses d'aquestes, vam fer tallers d'autodefensa també, molt oberts a gent i el debat no, aquest del mixte, no mixte van començar, en, sí. en algun moment van venir Epa. però bueno, no sé és, la idea és que no sé si, disquem una miqueta però. el sí. tema seria aquest no? jo, sobretot dir que al, al principi ui, se sent molt. al principi no, d'objectiu era com molt per nosaltres també, no? de, de, hostia, això ens, ens toca, ens mou, tenim inquietuds però no en tenim ni idea. I era molt, anem a, fer, anem a tenir debats, anem a fer formacions, anem a buscar, doncs això abans baixàvem, doncs, jo tinc dossiers de, de debats polítics i els ens els miràvem, o si sigui, era molt a nivell intern de conèixer -nos entre nosaltres i de començar a, a remoure les nostres pròpies consciències no? i de tenir prou coneixements com per començar a treballar amb la, amb la resta de la població i amb la resta de companys, sobretot també. I aquest va ser com el primer de Justa. Sí, i sobretot jo, jo crec que que important és això, no? Doncs que el, els moviments hi ha molta més presència femenina, no, no sé com dir-ho, eh? uh, actualment i que no és segurament no és per, per gràcies a Justa Revolta, però potser sí una miqueta. No? De, moltes deixar, bueno, Jo per exemple no? vam deixar el nostre col·lectiu com de referència per centrar les nostres forces a, a Justa, vam començar a formar part de, com a col·lectiu a, a l'MPS i jo crec que s'ha fet molta feina. No? També es va, es va elaborar bueno, un protocol contra les agressions. V dir que s'han fet moltes coses en el sí del moviment no? que, que l'aportació de justa revolta ha sigut molt important i, bueno, i això al pues seu inici va ser fa 20 anys, vull dir que. El, el recorregut és llarg i, i s'han seguit fent coses molt potents. No sé. Gràcies. Després sí, si, si voleu seguir afegint coses, estarem encantades d'escoltar-vos. Doncs com han explicat la, la Sílvia i la Lisenda, eh, Just és d’una aliança entre les dones del casal i les dones de l'Assemblea de Joves. I avui també ens semblava com interessant destacar aquesta aposta, aquesta estratègia política, de, de teixir xarxa, de, de construir aliances perquè creiem que és una màxima feminista i, i perquè creiem que és un dels motors no, de, del nostre col·lectiu. En aquest sentit, doncs, durant tots aquests anys hem destinat molta força i, i molt l'entusiasme a, a construir o a mantenir aquests vincles i aquestes aliances amb feministes a, anticapitalistes i, i també doncs, a, amb companyes no, de, del mateix doncs, marc ideològic o que compartien el mateix projecte polític. Tant a nivell local ens hem seguit com vinculant i participant i teixint aliances amb amb companyes de l'esquerra independentista, com he dit abans, i amb les dones de la PA també, amb la lluita per l'habitatge, amb les Bruixes del Nord, que van ser doncs, unes de les primeres que van reivindicar el paper doncs, de la dona en la cultura popular, també amb Casals i Ateneus, en el nostre cas a l'Indep, però també altres Casals i Ateneus populars, amb sindicats de classe i combatius, amb plataformes antifeixistes per, per la defensa dels serveis públics i un llarg etcètera que, que no, no, no l'acabaríem. També ens hem, ens hem connectat o ens hem coordinat a nivell comarcal, amb les companyes sobretot de, de Vallès feminista. I, i també arreu dels Països Catalans, com comentava al principi a, a laElisenda, no? amb aquest eh, P real, la plataforma revolucionària antipatriarcal que, que va néixer al 2008, però també volríem destacar d'aquesta doncs, coordinació nacional, doncs, eh, altres moments que, que creiem que són especialment importants per nosaltres en relació doncs, al moviment feminista de, dels Països Catalans i un d'aquests moments també és quan s'inicia el treball conjunt durant 2012 i, mi, i 2013 per crear un espai de, de coordinació i per, per organitzar unes trobades no? les primeres trobades feministes dels Països Catalans que, que en aquell moment doncs, era un espai doncs, de coordinació, i de formació i debat on van participar doncs, més de deu col·lectius entre aquests, doncs, molts dels que ja ha esmentat lisenda i també doncs, Gatamaula, Hora Bruixa, la Ruda, Hora Violeta i les filles de les Fatilleres. La idea era trobar-nos en aquell moment, o va ser trobar-se en aquell moment, eh, i amb, tots, amb col·lectius dels Països Catalans de que, es tenien, bueno, de que es tenia constància, i, i, i la trobada aquesta va ser a Tarragona el 2013, és a dir, fa ja deu eh, anys. D'aquesta coordinació eh, creiem doncs, que, que bueno, va sorgir un aprenentatge o, o es va plantar una llavor que és el que va impulsar també doncs, el tercer espai d'Aliança Feminista que volíem destacar avui, que és l'actual xarxa de feministes anticapitalistes dels Països Catalans, en la qual just participem i des de la qual s'estan doncs, fent campanyes conjuntes, també formacions i s'han fet ja dues eh, trobades a nivell de Països Catalans, el 2021 i el 2022, que han aplegat més de 30 col·lectius en a nivell de, de, de països Catalans i, i més de 200 eh, feministes la, aquestes trobades es van fer a, a premiar' a premià de mar, sí, mar a, a cançant Pere un espai eh, ocupat d'aquella ciutat i, i van servir doncs per eh, formar-nos i també com per intentar pensar en, en quines estratègies col·lectives de volíem o creiem que havia d'aprend o ha'rendre la, la lluita feminista de classe no?, al nostre país i i, I parlant d'aliances també, ens semblava important destacar avui eh, un, un moment d'inflexió en el moviment eh, feminista eh, on, on, on la lluita feminista o la lluita per un dret concret que, que per a nosaltres ens sembla eh, bàsic i que, que és de rabiosa actualitat, eh, que, com ens explicarà també la Mireia, doncs és a, a, la lluita pel dret al propi cos i, i pel, pel dret a l'avortament lliure i, i gratuït. Això va passar, a, o, o el moment que volem destacar, eh, és el 2013-2014, amb, com explicarà millor la Mireia en un moment on, on s'impulsa la, la llei de, on es vol impulsar o promulgar la llei de, del Gallardón, l'anomenada Llei Gallardón, i on es comença doncs justa revolta i, i en coordinació amb altres col·lectius i fins i tot amb una plataforma a, a, bueno, a lluitar contra aquesta llei i pel dret a l'avortament lliure i gratuït. Aí que mireia, don una paraula i ens expliques una sí, sí. mica com va ser el paper d'Ajust en aquell vale. moment. Pues... Averà, el context, perquè jo almenys he hgut com de reboscar una miqueta perquè tenia coses molt confuses. El context general anava molt a favor nostre, o sigui, el govern espanyol estava en aquell moment a Rajoy, si us recordeu, que havien tratat les eleccions el 2011 amb el Partit Popular, Gallardón era Ministre de Justícia, a nivell de Catalunya teníem Artur Mas amb Convergència Democràtica per Catalunya, i a nivell de Sabadell, el 2012 a havia estat imputat pel cas Mercuri i teníem d'alcalde Joan Carles Sánchez. Vale? llavors. Bueno, ho poso com a context perquè després jo crec que moltes coses són, són importants i per fer memòria d'on estàvem. Llavors sí que és veritat que van passar moltes coses el 2013 i el 2014 a nivell de mobilitzacions que crec que també van donar victòries que de tant en tant són superimportants de, de recordar i també molts aprenentatges. El, en realitat no és el 2013 quan comença tot, sinó que és el 2011 de fet el Partit Popular o sigui, agafa com el tema del dret de l'avortament o sigui la seva principal eh, aposta en tot el que són les eleccions del 2011 i per tant jo crec que tot el moviment feminista totes les persones que estaven preocupades ja per si hi havia algun, algun canvi en aquest sentit doncs es comença a crear un caldo de cultiu això ve també de que el 2010 és quan s'aprova la, la llei de laboral porto eh, pel PSOE en aquell moment era govern zapatero no? i el que, el que proposa eh, amb el Partit Popular és tornar a la llei del 85, però com ara després intentaré situar en realitat el que fa és fer una proposta que fins i tot és més restrictiva que la llei de, que la llei del 85. Llavors en aquest moment és com que es te bueno, no es teixeixen perquè ja són sempre no? però totes les aliances entre Església Catòlica, PP, eh, moltes no organitzacions, doncs, situades a l'extrema dreta, d'altres ultracatòliques i més en les que es comença a fer moltíssima pressió perquè es derogui la llei del 2010 i no se'n faci una, doncs, com dèiem, més restrictiva que la del 85 o com a mínim que es torni a la del, a la del, 80, a la del 85. Llavors, en, o sigui, en aquest context, el, la llei Gallardón, o s'acaba sigui, dient Gallardon també perquè ell ocupa com una figura al capdavant d'això, molt bèstia, no? De que, doncs, totes les, eh, o sigui, en totes la primera la primera o si sigui, la primera compareixença parlamentària que fa el ministre anuncia que ja té la intenció de, de reformar la llei i així és un continu fins més o menys al 2013 que sí que és quan comença a haver-hi com el rumor de que ja es presentarà una proposta, una proposta de llei i és una miqueta quan ens comencem a, a mobilitzar en aquest sentit. De fet la proposta de, de llei que, que presenta encara que explicaré s'aprova per Consell de ministres el 20 de desembre del 2013 amb la idea de que s'aprovi durant el Nadal que ha totalment desapercebuda, Mariana Rajoy està a, a Brussel·les en una trobada i no es fa com cap compareixença pública al votant d'això, per molta gent passa, passa paral, pel moviment feminista no, i a Sabadell no passa gens per paral perquè al cap de quatre dies entrem a, a una església durant la missa del Gall a reivindicar el, el dret al, al, propi, al propi cos i d'alguna manera doncs, sí, ho posem doncs, a, en escena d'una manera diferent de com s'estava treballant fins ara. Llavors Després intentaré com recollir totes les accions que vam fer, però crec que és com important també fer una mica de memòria de què és el que proposaven per també a vegades quan ara no, es parla de tornar a la llei del 85 o fins i tot de la proposta que feia en aquell moment gallardón saber de què estem parlant. Al 2010 la, la llei d'interrupció voluntària de l'embaràs, que en realitat es diu llei de salut sexual i reproductiva, no? Té, té alguns canvis que són, que són especialment importants, tot i que segurament no és la llei que nosaltres voldríem i que tampoc a la pràctica garantia al 100% que hi hagués un avortament realment lliure, gratuït i que totes les persones de, de l'Estat hi, hi tinguessin accés. Però algunes coses que tenia ràpidament positives és que sí que o sigui l'avortament passava a ser despenalitzat fins a les 14 setmanes sense que d'alguna manera s'hagués de donar una explicació o sigui la dona podia prendre aquesta decisió i en el cas de les noies de 16 i de 17 anys era especialment important que el consentiment passava a ser seu o sigui només d'elles. Sí que és veritat que la llei posava alguna cosa així com que havíem d'informar a una persona adulta pare, mare o, o tutora però també hi havia com un supòsit a la que et podies agafar en el que en teoria si tu al·legar de que explicar-ho a alguna persona referent legalment podia causar algun tipus de, de mal major, no era obligatori informar-ho, per tant, podies abortar fins a les 14 setmanes o fins a les 22 setmanes, en cas de que hi haguessin riscos per la vida i la salut de la mare o el fetus. En aquest sentit, amb els riscos de salut s'incloia també la part de salut mental, emocional, el que també donava cert marge que poguéssim avortar en diferents motius fins als 22 setmanes. I a partir de les 22 setmanes era possible l'avortament només amb aquelles malalties o malformacions que oposiin un risc molt greu tant per la dona com, com pel fetus. Cla. Això és una amb el que el Partit Popular i no només, o sigui, sobretot o sigui, Conferència Episcopal o sigui, Església Catòlica de forma bastant generalitzada i moltes organitzacions van a muerte perquè al final o sigui, el, que, el que volen és tornar-ho a, a penalitzar però sobretot o sigui, de cop i volta com donar-li entitat legal per dir-ho d'alguna manera al fetus no? del no nascut i, no i treure-li de, de la dona i a més a més infantilitzar-la totalment Llavors tot això hi ha com el rumor de que sortia una llei, de que sortia una llei, que sortia una, llei, que sortia una però realment no sabíem res fins que vam veure com projecte que, que havien aprovat el Consell de Ministres. I llavors aquí és on veiem que l'actitud la, o sigui bueno, és totalment penalitzadora i infantilitzadora cap a les dones perquè la llei passa a ser una llei que era doncs, de l'àmbit de, de la salut i de la igualtat, a ser una llei doncs, del Ministeri de Justícia i per tant penal i de més, passa a dir-se llei de protecció de la vida del concebut i de les dones embarassades i és una llei superrestrictiva que només permetia portar dos supòsits un supòsit era que hi hagués perill greu físic o psíquic per les dones embarassades fins a 22 setmanes que dius, bueno, però pot ser una mica com l'altra llei, doncs no, perquè aquests supòsits en realitat estaven condicionats a que tu presentessis un informe mèdic que t'havien d'avalar dos metges de dos centres hospitalaris eh, diferents, havies de fer molts més tràmits a nivell burocràtic de manera que era pràcticament impossible i a més si a tu et tocava un metge que no estava d'acord amb què avortessis si no et signava aquest consentiment havias de començar un pregrinatge per trobar algun hospital que, que t'ho signés. A més a més, després, l'altre únic supòsit és, en cas de violació, però només fins a les 12 setmanes, o sí sigui que en realitat es retalla més que fins i tot a les 14 setmanes, i si hi havia denúncia obligatòria prèvia, o sigui, en cas que no hi hagués denúncia. I a part d'això, les menors perden com el dret a, a avortar perquè era impossible que ho fessin sense, sense autorització. Llavors, perquè és pitjor que la del 85? Perquè fins i tot, i això era com una batalla de, de o sigui, de, de, bueno, de l'ultra dreta i, de, i dels sectors més conservadors s'elimina el poguer abortar davant d'una malformació fatal, o sigui, és un supòsit que no es dona que no es dona per, per fet que, que es pugui tenir. Llavors, nosaltres en aquell moment, com els col·lectius feministes, el que reivindicàvem és que aquesta llei al final només es donava o sigui, només es cobria com a màxim un 6% de tots els abortaments que, que s'estaven fent i que per tant pues, el que ens portaria és a, bueno, pues, a tornar a una situació de, de molt risc per totes les dones que volguessin abortar i a una situació també totalment classista perquè al final, o sigui, les dones, i ho hem dit sempre, les dones que tenen, que tenen diners, les dones que es podien permetre contactes, perquè el meu tiet és metge de no sé quin hospital, les dones que podien viatjar o de més seguirien avortant sense cap mena de, de problema i en canvi pues, totes les dones de la classe treballadora quedaríem totalment exposades a, a no poder abortar si ho desitjàvem en el moment en què ho desitjàvem. Llavors quan això es fa, es fa públic, o sigui, fent una mica com de cronologia, sí que és veritat que nosaltres, com a nivell de Sabadell, a partir del setembre, o sigui, agost-setembre del 2013, ja ens comencem a mobilitzar bastant fem una acció que abans recordàvem a la plaça de les dones del tèxtil que hi havia una pancarta però vida supergran i es pinta de color vermell i es fa una acció sorpresa així que té com bastanta repercussió i és bastant, i és bastant guai i a partir d'aquí jo crec que comencem a treballar com per una banda formant-nos, intentant-nos formar d'entendre com funcionava la llei i intentar fer moltes formacions o sigui explicar-ho absolutament tothom Quin eren els drets vigents que potser era un treball que tampoc havíem fet tant, o siguivem vam a fondo amb la llei de, del, 2000, del 2010 i alhora com intentar veure totes les repercussions que podien haver-hi sabent que allò podia passar en el context en què estàvem i que per tant potser també havíem de començar a conèixer experiències d'autoorganització perquè si ens veiem en la situació de, doncs, haver d'acompanyar abortaments que s'estaven produint en la clandestinitat com havia passat anteriorment. No? Abans recordàvem que havíem plantejat doncs, vam estar conèixent experiències de dones no?, que, que havien format part d'aquestes xarxes, vem conèixer una experiència que es deia així com Woman on Waves o algo així, no? vaixell que es traslladava a, a, a aigües com fora de, del mar i exacte. Llavors, està parlant d'això, això,vem estar parlant, això, parlant de les possibilitats de fer caixes de resistència per organitzar-nos per abortar. Vull dir que si sí que érem conscients que no no sabíem si esperaria o no a aquesta, a aquesta, a aquesta llei. Llavors, una mica vem anar intentant fer com les dues coses, no? Vam crear com moltíssims materials durant aquell any, vem fer exposicions, vem fer una nou, que vem fer programes de, de ràdio, vem fer, fet tot i més, i alhora crec que va ser també molt potent perquè també vam fer moltes accions a nivell, a nivell de carrer i les vam fer potser moltes liderades per justa però amb el conjunt de, de l'MPS i, i, i de tots els companys i de totes les companyes de, de tots els col·lectius. El 14 d'octubre del 2013, abans que s'aprovés això, vam anar a l'església de los padres, ens vam vestir unes quantes per anar i, i vam entrar dins mentre a fora hi havia com molts companys i companyes fent una concentració amb una expo explicant-li a la gent i quan va començar la missa del diumenge de les 12 doncs vam desplegar pancartes, vam cridar consignes i, i va ser el primer cop que entrava a en una església en aquest sentit. I llavors a, a partir d'aquí vam començar a fer moltes accions no? que crec que cada va vam mantenir més repercussió la del, la del 24 de desembre a la missa del Gall de Sant Fèlix va tenir molta repercussió a nivell de mitjans també, l'endemà el 25, i també va ser una bona oportunitat perquè després es repliqués com aquesta acció a altres, a altres col·lectius i a altres, a altres llocs i van haver-hi encausades en aquest sentit a, a, diferents, a diferents punts dels països catalans. Vam fer una manifestació molt gran el 8 de, de febreu, que crec que la recordem com una manifestació molt gran, i just llavors va ser quan es va crear la plataforma pel Vallès per un avortament lliure i gratuït, que busquen una mica qui formava part, perquè eren molts, molts col·lectius, Eh, doncs a part del MPS, hi havia Cadè bueno, B, hi havia Hora Bruixa, hi havia Viterna, Dones de Rubí, hi havia el Casal de Dona de Terrassa, hi havia arrans comarcals, hi havia la PAC, hi havia la CGT, la CNT, la CUP, les CAPs en aquell moment, i va ser una convocatòria que va ser molt gran i que d'alguna manera va intensificar tota la resta de lluita fins a, a l'estiu, que era quan estava previst. No? A nivell també de, de països catalans, doncs crec que va ser com un moment de, de, molta, de molta, molta coordina coordinació Llavors d'aquella mani van identificar 30 persones i crec que també tambévam aprendren en aquest sentit aquí però del, del casal i d'aquestes 30 persones quatre van anar a, a, a judici i buscant no que no me'n recordava ben descobrir el dia del judici que l'ajuntament de Sabadell es va personar en contra en contra nostra per, per danys Llavors, Re, no sé, això va ser una miqueta total que vam estar construint i a l'estiu del 2014... Molta gent dient que és com el fiasco més gran de, no, de la legislatura en aquell moment del Partit Popular, doncs el que va acabar passant és que no es va acabar aprovant la, la llei com estava previst i que a més a més Gallardón va demanar ser destituït, no va ser destituït, però finalment va dir que abandonava la política i més o menys va, va venir a ser així i es va fer una miqueta com, jo crec que des, de, no, des del PP i demés, una manera de, bueno, ho deixem passar, fem veure de que això no, això, no està, això no, està, passant i i mirem una miqueta endavant. I després de tota aquesta xapa, però, jo crec que és com no sé que recordar com aquesta lluita concreta que va donar, o sigui, que va donar fruit realment en molts sentits no? Per una banda a nivell, a nivell legal o si sigui, veure que sí que tenim la, la capacitat de mobilitzar-nos i d'aturar coses que semble acabades no es puguin aturar, però després també crec que va ser un moment super important pels col·lectius i pels collectius feministes, de que molta gent que es va sentir interpelda per per aquesta, per aquesta lluita doncs va decidir entrar a, a, a militar o a organitzar-se i de més. O sigui, tota la part de, la vegada de totes i de és posterior i jo crec que d'alguna manera sí que veu de, de tot això. Moltes gràcies Mireia pel repàs i és com un orgull no? també eh, sentir que hem fet tantes coses i també doncs, que, que hem guanyat també en determinats moments i, i com he dit al principi també està bé com repetir-se i celebrar doncs, la, les victòries perquè de coses dolentes en tenim moltes i, i, i tenim també doncs, a, a l'extrema dreta no? recordant-nos recordant oposant posant-nos al, al punt de mira totes les coses que nosaltres doncs, eh, no, no defensem, i llavors està bé també resaltar les coses positives i és el que hem vingut a fer avui aquí. Eh, després de totes aquestes mobilitzacions i, i després avui no parlarem de, de la vaga de totes del 2014, tampoc parlarem de, de que va passar quatre anys després, no? que, que va ser la, la manifestació que totes les que esteu aquí eh, podeu recordar la manifestació, bueno, la mobilització històrica del 2018, de la vaga general feminista, d'això en parlarem en, en proper podcast però, però avui eh, ens semblava també interessant com, com saltada d'aquesta de, demostració de, de força del 2014 i d'aquesta victòria no? i d'aquest com auge de, dels moviments socials i de, i del moviment feminista i, i passar a parlar doncs, de del, del, quines repercussions va tenir això no? i com, com es va traduir i com va ser que vam entrar o vam arribar a entrar? Aquí a Sabadell parlem de, de, del context doncs, molt, molt aterrat i, i molt, molt local. Però com vam començar a entrar amb el nostre discurs feminista i de classe a, a les institucions. No? Fins i tot a, fins al punt de tenir doncs, dues militants de justa revolta com a regidores a, a l'Ajuntament de Sabadell, aquell ajuntament que anys abans s'havia personat contra nosaltres? No? i com vam mantenir doncs, tota l'activitat al carrer eh, paraal·lelament a, a tenir una representació doncs, a, en aquelles institucions que, que, que també doncs, tan critiquem sovint. No? Llavors eh, avui estan aquí la Mídia i, i la Mireia que, ai, la, i la Glòria que ens explicaran eh, una mica com, com va ser no? Aquest, aquests anys i, com, i per què i, i, i com em m'abavallaixí que. Sí. Bueno, ara ho parlàvem una mica era com, vale, perquè com vam acabar allà això? No, encara no tenim clar com va ser, no? però, però sí que hi ha el punt de que evidentment la crida no? com a candidatura municipalista sí que en un moment és una aposta no? de tot el moviment popular de Sabadell, l'entesa per Sabadell, la CUP per Sabadell, no? que sí que en un moment, tot i ver intentat anteriorment, no? Als, a les eleccions del 2011 ja s'intenta una confluència entre el que era la CUP de Sabadell i l'entesa, tot i que en aquell moment no, la cosa no surt, però sí que cap a per les eleccions del 2015 l'MPS no, també ha fet com tota una feina d'intentar no, ajuntar aquests espais i realment s'aconsegueix, No vull dir que també hi ha un punt de maduresa de, del moviment popular, sobretot, segurament abans no era el moment, però sí que aquí no, hi era un context molt diferent, això, amb, amb alguns èxits, no, amb coses molt més situades a l'agenda política i per tant a partir d'aquí sí que s'agafa aquest compromís, es crea la, la crida per Sabadell no? i tot aquest procés i comença tota aquesta aventura no? d'acabar en, en el govern de l'Ajuntament Municipal. Llavors, una mica aquesta idea, no? la crida com a, com a espai de recollir diferents espais, sobretot això, l'MPS, no? molts col·lectius que sí que estan actius, cup, entesa, i tot de lluites històriques de la ciutat, no? des de l'Estil Bustos, des de les campanyes contra el quart cinturó, la lluita pel dret a l'habitatge, tot el tema del moviment feminista, tot l'esclat del cas Mercuri, vull dir que sí que es dona com un moment de context on no? realment aquesta crida neix amb una força així important per poder-se presentar a les eleccions del 2015. Sí, fèiem, sí, també fèiem conya perquè era com, bueno, perquè just decideix no? eh, com... Uh, com a línia també de lluita, no? la, la lluita institucional, i és com, bueno, just com a tal, tampoc és que fesim una reunió un dia i diguéssim, venga, a partir d'ara, a partir de la setmana que ve, lluita institucional també, això no va passar mai, vull dir, va, ens hem veure embarcades, uh, sí, sí que aquests debats estaven tenint en el marc de l'MPS i per tant just estàvem participant també, no? Uh, però, bueno, com a justa rebota com a tal, vull dir, llavors, però sí que... Uh, de facto, dels no? darrers anys ja estàvem incidint en la política institucional, no només municipal sinó eh, nacional o estatal, no? com han explicat les companyes. Llavors, el que estava passant una mica no? era també que a nivell institucional eh, començava a haver-hi com molta, o sigui, com molt penjar-se medalles i parlar molt i al final no concretar amb res no? el, el que certs partits polítics deien que estaven integrant plans d'igualtat, no? o estaven per la igualtat de gènere, no? o, o estaven integrant eh, la perspectiva de gènere en les polítiques públiques quan això no estava passant no? I, i només eren titulars i no estava traduint en, en absolutament res. I, I una mica com... la, no? la el el gra de sorra que, que, que posa justa, entre d'altres, no? en, en la configuració de la crida, eh, doncs, doncs justament serà aquest, no? és com, com, com aconseguir eh, fer de forma transversal no? la perspectiva de gènere, el, quan pensem com ens imaginem un Sabadell diferent, no? I, i en tots els àmbits. Llavors, fins i tot eh, doncs quan es comença a decidir com s'organitza la crida per Sabadell i amb quines sobiranies ens organitzem, no? Està present el debat de bueno, ja, no? la sobirania de reproducció i cures. No, no, és que el feminisme és transversal i per tant no, no ens podeu arreconar les dones allà en aquella sobirania, sinó que hem de, vull dir, portem anys intentant dir que això, és, que això ha de ser transversal i que per tant hem de ser capaces de... No? I com doncs, les companyes de justes som les que no? eh, intentem fer aquesta mirada en totes les sobiranies i com això es va integrant eh, doncs, no només en el programa sinó després en la praxis Eh, política, llavors, del com acabem la Míriam i allà, pues, al final, just, vull dir, és com, pues, igual que havia de sortir algú per anar a les reunions de la plataforma del Vallès Feminista, pues, ha de sortir algú per anar a, reformes, ai, a les reunions d'algú eh, que acabarà sent una crida per Sabadell i pues, estaven, vull dir, ens troba a nosaltres com li podia haver trucat a un altre, no sé. <ríe> no? Llavors, eh, això acaba suposant que acabes fent govern pues, amb la Marisol i companyia. Eh, I ja està. No? i jo crec que en part també s'explica una mica pel que es comentava al principi no? que el fet de crear just el fet de tots els debats, de no? totes les formacions tots aquests processos de, de creixement com a col·lectiu però també a nivell personal no? d'apoderament també al final fa que moltes dones que potser no? en altres moments de la història no s'haguessin implicat ni no, no, no, no nosaltres dues eh? vull dir com en general que al final no? fa que moltes dones agafin responsabilitats no? es posin en projectes, en aquest cas sí que era un projecte com amb, amb més visualització de cara en fora que alguns altres, poder però la Glòria i jo, perquè mira, perquè vam anar més en una llista, però vull dir, la Crida sí que en la, no en aquell moment, i ara encara, vull dir que és, no, són projectes amb participació de moltes dones, amb, amb papers actius, no, i amb, realment fent-hi molta feina, vull dir que això no s'explica només pel fet de crear-se justa, però segurament no, també hi ha aquesta llavor que també es veu aquí, aquí marcada. Llavors, una mica no també ens plantejàvem això, quins... No? què fa que hi hagin dues militants feministes a l'Ajuntament, no? què ens permet això fer allà dintre com a institució? Clar, evidentment, sent molt conscients dels límits que té la institució, de que allà érem quatre en un govern de 14, vull dir que en realitat no? allà dins la majoria no era, no era de la crida, ni era no? d'un feminisme de classe, ni, ni molt menys, però sí que ens permet com, com algunes coses, tant a nivell de, de crida com d'organització, com allà dintre a l'Ajuntament. Hi no? ha coses que, que a priori semblen com més banals, no? el rotllo discursiu, depèn de quins conceptes parlem, no? vull dir que, es que un Ajuntament comenci a parlar de polítiques feministes, vale, ara ja no? és més així, però bueno, igual el 2015 era, era com nova, encara no, però encara hi havia no polítiques de dones o igualtat de gènere, o no sé què, vull dir que, que són coses que per si soles no transformen, però sí que van creant un imaginari una mica diferent, no? evidentment acompanyat de de més polítiques, jo què sé, abans comentàvem no que podríem fer llista, no, no la farem perquè hi ha moltes coses, però jo sé, que sé, que el CIAT no, el, fins al moment, el servei d'informació i atenció a les dones, tot el que era l'atenció psicològica era externalitzada no, i es va aconseguir que fos municipal, que fos una, una part més estructural, vull dir que són coses que sí que van calant no, i van al final donant el pes que mereixen les, les polítiques feministes. Sí, o sigui, no, vull dir, érem incapaces de, de fer una llista del que, o sigui, a nivell de política pública que havia suposat que és justa, com si siguéssim, estigués allà present perquè és que hauríem d'anar a, a coses tan generals com que es, es comencés a, co, a tenir en compte la perspectiva general, els dissenys dels cartells que feia l'Ajuntament, perquè era coses tan bàsiques com aquestes, no? que encara es feien cartells, en el que les dones sortien amb faldillet i cabell llarg, vull dir, el rotllo, des d'aquesta part, no? fins a la presència de dones en els Consells d'Administració de les Empreses Municipals, que no hi, no hi havia, no? fins a... Eh, qüestionar que les marquesines dels autobusos que la responsabilitat era de l'Ajuntament sortissin anuncis de colònies amb dones despullades. Bueno, com... Llavors la cosa era com tan àmplia que no era només una línia de, de política pública sinó que anava com, com, bueno, com tot el dia batallant, no? com, com tot, vull dir, tots els minuts del dia està batallant i estar així no? quan estaves... Um, llavors també doncs, que sé com a exemple doncs, no, que, que la borsa d'habitatge d'emergència passi a doblar-se no, i de 200 passin a ser més de 400 habitatges que, que tenen situacions d'emergència eh, va directa no, a que les situacions d'exclusió residencial, qui més les pateixen són les dones. I per tant, eh, no, doncs, té, una, té una transversalitat de gènere clara no, ambè això fos una una de les apostes, eh, com que es creï una nova regidoria d'intervenció comunitària no? i comenci a fer-se proves pilot amb, amb el treball concret de que les persones han de ser les que posin no? en el disseny de les polítiques públiques les seves necessitats i no, no d'altres. Vull dir que és que la llista eh, vull dir que en sortia avui no, no s'acabaria no mai. Llavors, com enllaçant una mica no? el, que, el que ara deia de la part més més vinculada a l'habitatge, sí que com ens agradava acabar també no? que, que al final eh, Justa Revolta des de sempre no? ha tingut com, com un vincle especial no? o, o ha tingut en compte dins de, dins de la seva estratègia també eh, les reivindicacions vinculades al moment per l'habitatge i és tant així com, com que doncs, en el seu naixement algunes de les, de les seves membres també estan militant a l'Assemblea d'Ocupes, no? que en aquell moment i per tant, ja, ja, ja de facto estàvent-hi aquesta connexió, eh, però només això, vull dir que quan neix no, la PA i comença a despertar-se la necessitat dins de la PA de crear un grup de dones eh, allà, doncs, eh, són les militants de, de justa revolta no, que, que pensen junt amb elles i que les acompanyen eh, en la consolidació d'aquest espai no, eh, durant més d'un any. Eh, vull dir que va ser com un treball molt enriquidor també, i, i com això fa que després, no, dins, del, dins dels comitès de campanya actuals del de 8 de març, estigui tenint en compte aquesta transversalitat de l'habitatge no, i de les nostres llars, i d'aquest sortir a entrar de l'espai íntim no, i personal a, a l'espai públic eh, doncs en, en el discurs de, de la lluita feminista. Sí, jo crec que al final no, és fer la reflexió aquesta, que al final no, participar del moviment feminista, formar-te en moviment feminista, no, i ha la part aquesta de que et revoluciona consciències a tu, no, et canvia com a persona, llavors com tot això o trasllades en tots els espais de, de participació, de militància, no, és a dir, vull dir, si et residores del que dèiem, no, evidencies mil debats, no, coses que potser d'altres maneres no sortirien, doncs allà sí que es surten a la llum i llavors... Igual, en certa manera poden tenir impacte per lo que és l'alta veu de l'Ajuntament però també en d'altres espais de participació no? vu dir aquesta part de poder anar, anar traslladant- a semblant el, el discurs. Moltes gràcies. Um... Avui volíem doncs, repassar una mica els orígens de, de justa, la història del col·lectiu. La idea era fer una mica un acte de memòria col·lectiva que sabem que és molt parcial, eh, un acte d'amor, com diririen alguns errats eh, i, i la idea també és com que aquest any estigui ple, com he dit al principi d'actes com aquest, en què puguem, bueno, puguem participar doncs, totes aquelles que, que hem format part del col·lectiu i de les que participem actualment o, o de totes les companyes que, que, que ens acompanyen no? en, en aquest camí. Eh, hem, hem volgut repassar també doncs, totbats bueno, bueno, perquè hi ha infinits debats. hem repasat alguns dels debats dels que hem tingut. També les eines que, que hem generat no han sortit algunes eines, com per exemple el Proto de prevenció i abordatge de les violències maslistes, eh, algunes dies, no? tot el tema de, de, de, de l'autoformació no? que és una, és una eina com molt, eh, bueno, molt, molt genuïna del moviment feminista també. Hem repassat doncs, algunes, contribucions, no? algunes aportacions que hem fet eh, com a justa eh, i, i com a moviment popular no? i com a, com a col·lectiu mixt al final que som i, que, i, i, i com, a, bueno, sí, com a moviment popular eh, en, la, en la lluita feminista i en la lluita doncs, per, per la justícia social com si diguéssim a, a la nostra ciutat. I res, jo crec que ho podem deixar aquí i ara ja us deixem amb el que segur que us ve molt de gust de fer i és pel que heu vingut aquí, que és escoltar les Rodeguel Club. Si et sembla, Raquel, pots les presents tu i ja donem pas a les companyes. Moltes gràcies a totes per venir. Bé, sí. <t 'aplausos> sí. doncs, sent. Sí? Vale. El Rode Girl Club és un espai de trobada entre dones i identitats dissidents que vibren amb la música Rode i que punxen o voldrien punxar. Es tracta d'un col·lectiu amb un projecte feminista, anticapitalista i antifeixista, defensores dels drets LGTBI i transinclusives. Neixen amb el mateix esperit que el moviment Rode Girl ja fa 30 anys, quan un grup de dones va dir prou a ser relegades a les grupis, o a les nòvies dels que apareixien als escenaris. Neixen amb la intenció de saltar els escenaris i teixir xarxes de sonoritat i suport mutu entre dones i col·lectius marginats. Nosaltres, nosaltres com la Rude, hem vingut a passar-ho bé i ja vibram la seva música. Així que gràcies companyes per ser-hi avui. Bé, bueno, ja... Ya... Només volia dir que per molts anys he vist que visca la lluita feminista. Visca. Visca. So bright. Really. Young man, you too girly, girly You just a plush, you turn it whirl go to school, one gone fool Fool him over every time she think I show you one, she a nurse, she say, ah, she come first They act the night, them going out, them pick you first Wanna sell star, one word You too girl, girlie. You just a flash. You don't worry. Young man, you too girlie, girlie. You just a flash. You don't worry. You too girlie, girlie. You just a flosh. You don't worry. Young man, too girlie, girlie. You just a flash. You don't on you. nothing to watch gotcha. out nothing to the Better listen now